Отаман неживий, осаджуючи вкритого милом вороного коня. Далеко не втекли, пане отамане, відповів диякон, виростаючи перед отаманом. Летіть же, хлопці, доганяйте тхарів та винешпорти все навколо. І тут чи не знайдеться хто? скомандував неживий. Є, лишився в церкві Ксьонс та десятків за два ляшків, відповів диякон. Попались миші, тягніть їх сюди та паль, вогню, лози наготуйте. А тут ще один, мабуть, із значних, почулося за спиною отамана, і двоє гайдамаків підвели до нього Гонту. «Попався ляшку!» – зустрів його отаман з ловтішною посмішкою. «Ну тепер же ти мені даси відповідь за всіх. Не ляг я, а православний козак, сотник уманської надвірної команди Іван Гонта, а тому мені нема за кого відповідати», – промовив твердо й упевнено Гонта. Га, гонта, чули-чули, приславне ім'я, вигукнув із саркастичним реготом неживий. Православний козак і служить сотником надвірної команди в пана католика, щоб допомагати йому ловити і мучити своїх же братів, останніх захисників цих нещасних людей. Такі пси гірші за проклятих ляхів та уніватів, і немає їм гідної кари на землі. Обличчя отамана густо почервоніло, очі налилися кров'ю. «Гей, лози, вогню й паль сюди!» – гукнув він, підводячись у сідлі. «Ух, і справимо ж бенкет! Відплатимо їм за всіх і за все!» Слово Отамана вразили гонту мовгрім. Коли він почув, що наближаються гайдамаки, йому й на думку не спало тікати. Навпаки, звістка про їхню появу сповнила його серце радістю, бо він знав, що гайдамаки ніколи не чіпають своїх і завжди подають допомогу братам. Не раз йому доводилось зустрічатися з ними, і багато було в нього серед них приятелів і знайомих, і нараз такий несподіваний кінець. Усе це так поразило Гонту, що він навіть нічого не відповів отаманові. Та що він міг відповісти? Виправдовуватись? Ніхто б не повірив йому. Просити пощади ніхто б не змилосердився. Тікати? Але тепер уже і польова миша не втекла б з Майдану, та й власна гордість не дозволила б йому це вчинити». Зставалося скоритися своїй долі й прийняти смерть, яка заскочила його так зненацька і так безглузда. Ну що ж, катує свого, промовив він нарешті, гордо кидаючи на неживого сповнений зневаги погляд. Досі ми знали, що гайдамаки служать обороні православних одненависних ляхів, а тепер знатимемо, що гайдамаки, як розбійники, катують кожного, хто попадеться, хоч і свого. Свого? злобно перебив його неживий. «Ха-ха-ха! Оце так свій! От таких своїх ще гірше тріщить наша шкіра!» «Ти можеш катувати мене, бо я тепер у твоїй владі, а ганьбити не смій», – відповів Гонта похмуро, і в очах його блиснув недобрий вогник. «Ще від моєї руки не тріщала нічия шкіра. Я фундатор Святої Церкви і оборонець благочестя». «Ха! Оборонець! А до панів у надвірну міліцію ти пішов? Щоб обороняти благочестя наше?» Я служу в князя в міській міліції, як оборонець у мені, не більше. Ха-ха-ха, співай пісні кому хочеш, а мене не одуриш. Зв'язати його і поставити коло нього сторожу. Гайдамаки скрутили Гонті за спиною руки і відтягли його на бік. Петро, стоячи за кілька кроків від неживого, чув цю розмову. Щось вабило його серце до Гонти. А тому страшна як йому здавалося, несправедлива ухвала отамана вразила і дуже засмутила його. Не знаючи, як і чим допомогти козакові, Петро безпорадно озирався навколо, коли нараз перед ним виросла велетенська посадь деякона. «Здоров, пане, брате!» – помітив він, плеснувши Петра закривавленою рукою. «Це ти привів наших?» «Я». «А це добре. Коли б не вони, то ми б тиліпалися вже тут на мотузках». І як у такому пеклі ти в час згадав про це. Ех, брате, і чого тобі потіти за плугом? До нас би йшов, був би з тебе добрий козак. Петро зашарився. Я Богу, плюнь на все, де наше не пропадало, провадив далі деякан. Що, згода? Про це потім, ухильно відповів Петро. А ти вже чув, пан отаман звелів зв'язати гонту і наміряється закатувати його. Так йому собаці й треба. Що ти? перебив його Петро. Та він же наш. Е, наш. Знаємо ми таких наших. Деякон махнув рукою і пішов далі. Тим часом гайдамаки й селяни швидко виконували наказ неживого.